پسار <تصار> المتواتر یوجب علم الیاکین و المشهور علم التمانیت و حبر الواحد و عالی و الرائع مخ کے چکم تفصیل ذکر شو او تعریفات ذکر شو پاہباند کم علم مرتب شو نعا علم دوبارہ ذکر کی ددید پارا چه داغی مقابلات و اسرہ ذکر کی داغی مقابلات و اسرہ <تصفح> <تصفح> ذکر کی نو سره د مقابله ذکر کې ذکر شې چې په جندشي نو په خپل مقابل سره په جندشي شپه چې په جند نه پر سره په جند نه سره په جند نه په شپه سره باي شپخت مشو او له زمانه 1309 بیا ورزي ورزي ورزي نه به شپه ښکنه به چې راځي په څه ډول او په دې راته د دې چې چاري رشي او تورو خوړشي او بدانه خوړشي دنده عاجز خلک په توګه کېدل را تخوا تخوا نو ول ولم چې دا غو متمائن چې په دې طریقې باندې چې مشخصه او راونشتا هغه سفایش په دې باندې چې سپیټری په نو کومه نه ما پکې مه خوب کړئ فطوره بالاشیاء بازداد هداک بهترین قانون دی ندوی غور په افصار المتواتر او بر زیده متواتر یوجب علم الیقین چې دې پیدا ورکې دی علمي یقینی یقینی ترتوبل شی چې دا د پیغمبر د خبره او دا اوداد اغه حکم دی د دې په مقابل کې موجودې لې قيمت او توالي چې دا په پیغمبر باندې د وروست تللې شي او دې کې زړه برابر ګنجائش نشته چې دا د پیغمبر خبره وي صحیح شو اسال متواتر ورځي د متواتر یو جوایر ما لیکن چې د انې کې پیدا ورکې مقابلې موضوع شي هغه بل کل زړه برابر پیدا ورکې علم والمشهورو اودا کرنګ مشهور ورځي د یو جب غطا لرا علم دا مطمئن تیادر کئی تا مطمئن کئی پا دی خبر آبان دی دا خبر د پی عمبر دی ستا پجزل کے جانب موافق تقریبا ننگن وی پی سد دا د چی دا دا پی خبر دا خود دس پی بیان دی که خلجان جان کې سنہ سنی چی که دیشی دی سند کسی خبری نو جانب مخالب پا که احتمال زعیب کې دیش دا آدم احتمال زعیب و ابرهام ځه نن او د دې مقابل مستنقر روایت ته مستنقر روایت چیرې اغمخ کې تیر شویلې اغا دکد و الا لم یظهر من السلف الا الرد لم يقبل حدیثه و صار مستنکر صحیح څنګه چې سلف یو کسته د اغنه روایت حدیث او حدیثین نقل دے او سلف په هغه باندې ته شروط نا دا کس روایت تا روایت مستانکر وی او مستانکر روایت چې دے دا مقلوب او اولت د مشهور مشهور کې کے جان بے موافق راجی بھی دنن د پیغمبر خبره 10 دس پیست پکے دا عدم جہد کے دیشی چی دا دینی پا مستانکر کے اولت تا نب بے پیست دا خبر تا تا معلوم ہے چی سلا پا پیغمبر کڑ دے کڑ دے تا دا پیغمبر خبر کے دے خوزائی پون تا د دان او دیشی چی دے د څلپ برات کړی کې د شپې رات کې دي خطا شي یا 10% جنبه موافق کوي دي شي ارمان ځه نن درلا نه د کل کم علم, علم پیدا ورکړي او د زیات علم پیدا عدد دی ټول دي 90% جنبه موافق کړي 10% جنبه مخالفت کړي اغه 90% جنبه مخالفت کړي او 10% جنبه موافق کړي ته مستنکر وي ول مشهور او مشهور چې دی ور کوي واجبې اعلم د مطمئنه تا مطمئنه کي و خبر الواحدي لګا دي مثال عرب هيسيته توالو چې لنور په وشه مدرسې کې لست طالبان نه طالبان او تاسو چې مفتي اس پنديار سي براغل نه یو طالب تدق کبه نه خدای چراغل نه دی خدای نه خبره سلامت نه اشاره نه دروغ نو اداره کې تا سره مې ورشل په پيرود نه دي ستا جوړ شو بل مل اوشه بل مل اوشه بازار نه چیراتلې نه کساندته وي لسم مل اوشه غو ما مبتز نه راغله اکستري لکله ای څنګه نه اوسه د دینه په خبره سره متمنه صحیح شو فزکه بیام کټ کټه نه کوي دی یو چې هو نه راغله صحیح شو او کته ته نه کسانه اوه چی نه راغله او یو وی راغله نه دا یو باندې ته انکار کوي خبرته مستنکر زمند یو غل غرزړه نه هو چې نه راغله ابل دینه کې به شلکه اونو رو پا پدنی صحیح چکنی مستنکر دیتا ویخا خبر مستنکر او خبر مشہور دادی او بن مقابل لی خبر واحدی عالی بر رائے او خبر واحد چیدے دی پای دور کئی دا غالب رائے دا غالب رائے یاد ساتھ پا مشہور او په خبر آہد کی فرق دادی شدی کم جانب مخالف مین او مشهور کم جانب مخالف مین او په مشهور کې جانب مخالف ضعیف وی او جانب موافق راجی وی او په خبره واحد کې جانب مخالف کې زره قوت وی یعنی مخالف زره قوت وی مثلا په خبره واحد کتاب چې 70% دا خبره خبره وی او 30% دای چې کېده شید نه او په جانب په خبره مشهور کې 90% دا خبره دا او دا حکم دک صحی دی او دس کی صدا نه پدې جانب مخالف پی پې کوم جانب مخالف پی کې جانب مخالف ضعیف پی او پدې کې جانب مخالف کوي وی دا غین کبيوي خبره زموږه تر لگا اگر چې خبره واحد کې جانب راضي هو جانب موافق راضي وي خو جانب مخالف په کم څه کمزور 70% د او د پله 30 فیصد او درنو نه دی او مشهور کې 90 فیصد ځان موافق دا یو اندازه د تکرر کړ صحیح شو انو او د د په مقابل کرازي خبر د مجهول رازي او د مجهول خبر ا کدي چې مخته تاسو دک ځکه ویل دي دک ځکه تاسو ویل دي شی و ان کان لم يظهر حديثه بسلف ولم يقابل برد ولم يقابل برد دن ولا كبول لم يجب العمل به لكن العمل به جائز دکه خبر د مجهول وی لیکي چې سلفو کې د مجهول له دا حدیث د سره ظهور شوی نه دین نه په رد او نه قبر شوی دی رست د حدیث او د د حدیث او ته نه او خبر خبر د مجهول وی لیکي صحیح څنګه نو خبر واحد کے جانب راجح 70 پیسد او خبر د مجحول کے جانب مخالب چکم دے ستر پیسد ست <تصفح> خبر د مجحول کے 70 پیسد دار چدے سلب کے نو نو گوئے ستر پیسد ست دار دے نو تیس پیسد پکے دان دا چدہ دا خبر ہو ثابت تھی کلیشی ثابت تھی مخ کے سلب کو تاپتنی لگی دلی سو جو حات توجہ نا تیس نو به هر حال خبر واحد چې د خبر د مجهول الټه خبر واحد کې 70% جنبه موافق دا خبر ادا سي دا د پیغمبر خبر 30% نه او مجهول کې 70% د لږه خبر شي د چې 30% د د خبرې ګمان شي مجهول کې لكن العمل عمل, عمل سره نه جائز, جائز دے. او په دې باندې کوي دې واجب دی خبر واحد باندې یوجب العمل او بشروته ویلو کنه خبر واحد یوجب العمل بشروته او خبر الواحد او خبر واحد چې ډېر غالب رای دی په دغه غالب رای او مستنکر وین او مستنکر چې دینو خبر واحد نه یفيد نه مستنکر چې مقابله مقابل لري مقابل وکنه نو چې مشهور مقابل مستنکر راځي هغه پاید ده وهم ورکې زموږ مرات شه وهم داکه نن په مقابل تنظیم شي په داخد مشور شغلي او شان شي ځان جانب راځي په کې موافق او ځان موافق بګر راځي او کېنا مشور کې 90% د خبره ادا ان زموږ سي هغه نيمني نه به سکت اصلي نبه په سپټ سوي لدې زموږ ولکېږي چې خبره پیغمبر دا ځان 50 نمبر شي تر سو پورې د سوي لدې ځان او چې بالکل سر او شین دي تشکوي او چې د 50 راک ماشي نبي الله وحمدي ابران دې ان تر را کنا ان دې وای موتامستان کر چې دې یفيد زم ما دې پیده د وهم ورکي 30% دا پیداوار کې چې پرانبر خبره اغه 70% ورکمه شو دې مقابل له 30% واکې صحیح سکنه و ان ظن او یقین وهم چې ګنده لا یو من الحق شيئا دک وهم نشي د پکوله من الحق د حق خبر نه شي برابر صحیح شو نو ګوې کې اشاره خبر اشاره دې خبر ته چې مستنکر چي د باندې عمل ناجایز دي په خلاف د مستند روایت د مجهول باندې مستنکر کې پد مکمل رد شوه دي او په مجهول کې د سلبو ته مخ ته راغلي نه نو چې کم د خبره واحد مقابل له چې مجهول له طایبند عمل جواز شته او چې کم مستنکر د مشهور روایت مقابل له طایبند د عمل گنجائش نشته ځکه د فائدہ د وهم ورکې د 20 فیصد او وهم چې کندې د حق نشه شی د پکولني شی حق دا بل طرف ته چې دې ثابتو نه دی صرف په دې کې رب کړو د انکار په کړې نه اشاره دې خبره ده چې عمل په مستنقر نشي کوله وان ظن او انجري لا یوګنی نشي د په کولې من الحق د حقنا شن اس شی والمستتر او مستطر چې دې منه د دکا والمستتر او مستطر او مجهول چې دې د چا مقابلو د خبره واحد مقابل والمستتر او مجهول چي دي مستتر مجهول او شريعه مستتر چي دي خبر واحد مقابل منه خبر يا هنه في حيز جواز العمل في حيز جواز العمل دا په حيز د جواز دي لپاره د عمل به په خبر واحد باندې دون الاوجوب لا اوجوبه نو مطلب داره دي چې کم د مجهول روایت دي د مستطر راوی روایت دي اره ځین تعال چې کم مقابل سلپ کې بالکل ظاهر د حديث دا, دا واضح شوي نو نو پی رد شوی قبول شوی نو دبان دے ہو عمل واجب نه البت تا عمل پی سو شوی جائز دے ابراہم جا ہمتنا لگن نو عمل پی جائز دے او جواست اگلے کی امکان تا صحیح شو مطلب داری کا عمل پی کہنو کولش ہے او کا عمل پی نکن نو مقاو پی وه <inaudible> کوم <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible> <inaudible>